Sahararar umeak udan etxean hartu gura irtutenetatzabari dago eskaera epea. Atfalek Saharararren aldeko Getxoko elkarteak, eta Getxoko udalak urtero oporrak bakean ekimena martxan ipini dute dagoeneko. Hamdi hamabostuume sahararek u uda, udalerrian igaro esaten familien bila abiltra hau da. Algeriako tinnduuzeko erretusiatu kanpamentuetan bizi diren zazpi eta hamadi urte bitarteko aur sajarak udagaraian, tail eta gustuan, etxea jaso gura dituzten familiek horretarako eskaera egin dezakete daborduko. Aurro jei bizi duten bizitza gogorretik aldi batez zirteteko aukeramatikko, Euren osasunazaintzeko eta zelanbait hobetzeko aukera elkidez arten eta beste realitate bat esagut esaten aukera eskain gura dieten familieek maiatzaren 10 arte dute izena emateko para da. Ekimen honek herritarrak kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko helburua ere badu sahararriak bizi duen egoera eta bizi baldintza esagut ditzagun eta saharar kulturaren eta religioaren esagutzan sakontzeko aukera itzela ere bada hau sahararrak etxean hartzeko familieek bete behar duten baldintza bakarra oporraldi tarte horretan atxerrira ez bidaiztzea da bestalde udalaren ardura izango da umeen joanetorria orrentzea eta eurentzako ekipamenduak begiraleak eta egitaldi zaintzangoak ere ordainduko ditu orain dela dozeña bat urte inguru hasizen udala ekimeno noreaz eta mila behatzi deontal arogeta meretzitik, atfal elkartea gazelkarlanean daroa aurrera. Hala, bitarte horretan, eunda mazortzi hume zahararrek izan dutea aukera, ura getxo aldean pasatzeko. Eta denbora tarte horretan, udalak guztira ia eunda hueta bi mila euro bideratu izan ditu. Harremanetarako 6 sortzi bost, 6 bi bost bat, iru bost bederatzi telefonora beidezake zuen, edo, Atal de hecho y darcio de saque sue